«Обрид рідний край. Хочуть побачити більше. Але справа в тому, як побачити. Те, що помилькало в твоїх очах, не робить тебе кращим. Та й врешті насолоди в тому мало. Майнула річка, церква в ялинах на горі. Він на мить пригальмує, запитає, яке село. Лише для того, щоб потім сказати – Бачив у козельці церкву, яку збудував розтреллі. А він, може, і з машини не виходив, або вийшов, щоб прочитати чавунну табличку. Саме так гордовито називає всілякі музеї та палаци Дупель Пусто. Турист також прочитає табличку перед мостом, на якій написано Десна. А чи осягнув ту річку? Чи подумав, що вона означає для цього краю? Василь Федорович хотів лишитись тут до вечора. Але приїхав Любка і в уже звичному ключі таємничої урочистості повідомив, що на нього чекає куниця. Проте й після того Василь Федорович не одразу сів у машину, пообідав з косарями. Він обідав на розісланому брезенті, а Любка блукав по косами, немов додивлявся, чи добре викошено. Хоч сам уже забув, як ту косу в руках тримати. Він і до гурту не сів. Косарі з нього незлобиво піджартовували. А він дивився на них зверхньо й поблажливо. Що ви знаєте? Оці покоси та гній? А мєдного всадника ви бачили? Чи й чув хто з вас, що є такий? Усі ви разом бачили на 5% від того, що я. А хто з вас складне доповідну? Але, опріч погорди, на його виду сьогодні було написане ще щось Якась непевність Якесь збентеження Чого, на жаль, Василь Федорович не завважив Бо якби запитав, Любка, мабуть, розчіпнув би гаплички, на які взяв душу І розповів усе по правді а картатися, Любці, було від чого? Коли останній раз він їздив за плитами для меморіалу на житомирські кар'єри, то возив туди картоплю. Посилав його грек. Ще й сам виписував накладну, яку Любка по поверненні мав відповідно оформити. Але ту накладну він загубив, просто таки загубив. А може, її вкрали разом з портфелем? Шофер підвозив жінку з дівчинкою. Любка ліз на картоплі, на солом'яних матах. Портфель поклав поруч. А коли прокинувся, його не було. Таке з ним трапилося вперше в житті. І експедитор добряче перепудився. Але не вертатися з Житомирщини на Чернігівщину за накладною. Картоплю продав на базарі, а за плити розрахувався готівкою. Коли Степан Карпович повернувся в Сулак, грек був у Чернігові на нараді. І Любка доповів про все Куриленкові. Проте той навіть не дослухав до кінця. Плити привіз, ну і гаразд. Степан Карпович знав, подібні фінансові порушення допускаються у багатьох колгоспах. Іноді допускають і в них. Той заспокоївся. Але бухгалтер сільгоспвідділу, котрий приїхав з Куницею, з самого початку помітив невідповідність у розрахунку заплити. І Куриленко наказав покликати експедитора. Любка нагадав йому про давню розмову. Але Куриленко тільки знизав плечима. «Ти мені сказав, що віддав квитанції Грекові. Він же тебе посилав». «Посилав він», – спробував заперечити Любка. «Ну, от так і скажи». Василь Федорович голова, «Хазяїн, а з тебе який спрос?» У першу мить Любка навіть не зрозумів, куди його штовхає Куриленко. А потім злякався. Він розумів, що викруту йому не буде ні з якого боку. І розмірковував, звідки чекати меншого грому. Розмірковував і хвилювався. Кілька разів поривався заговорити до Василя Федоровича, але той мовчав. Любці було важко признатися ще й тому, що знав, оця посада експедитора, остання в його житті, можливо, остання й оця поїздка в головиній машині, і потерпав, і нервувався страшенно, не міг з цим примиритися. Він уже давно не просто жив, а виконував певну роль, на яку сам себе настановив. Надто любив усіляку таємничість, накази зверху, кампанії, віддавався їм до кінця, почувався прилученим до чогось великого, і це підносило його у власних очах. Тепер всього цього не буде, і стане він таким собі любкою, з якого кипкують трактористи й доярки. Може покаятися? Василь Федорович – чоловік справедливий, простий, але в цьому місці Любчина думка переключилася на інший канал, як любив казати грек. Надто значущою була комісія, надто вони всі заповзялися, і невідомо, як усе повернеться. Невипадково Куриленко підказував йому о такий шлях, що й натякав, що в подальшому Любка не прогадає. Любку мучила совість і страхав греків гнів. І думалася йому, що за таку дрібну провину, як загублені квитанції на кілька тонн картоплі, нехай би тих квитанцій не було зовсім, грек великої кари не матиме, а його вона втопить. А може і грек не вивернеться цього разу? Любці вдалося підслухати кусник розмови куниці з Куриленком. Куниця запитував про різні речі, а найбільше про меморіал, про бивний, міцний хазяїн грек. Але, може, тепер ота його хазяйновитість,